Розділ шостий Коли позад нас удалені поховалися останні будиночки міста, ми тихо вислизнули з фургона і, перетнувши кряж пішки, рушили до лісу. Емма йшла збоку, насуплена і замислена, тримаючи мене за руку. А по інший бік чимчикував Міллард, щось мугикаючи і піддаючи ногою камінці на стежині. Я був знервований, спантеличений і дивовижним чином збуджений, і все це одночасно. Якоюсь частиною єства я усвідомлював, що невдовзі має статися дещо дуже важливе, друга ж частина мене очікувала, що я ось ось прокинуся, вийду з цього хворобливого сну чи стресового нападу, чи як там іще це називається. Відірву обличчя з заслиненими губами від столуку в аптеці кмітливий помічник і подумаю, оце так фігня наснилася. А потім повернуся до нудного, рутинного заняття. Бути самим собою. Але я не прокинувся. Ми йшли далі. Дівчина, яка робила вогонь власними руками. Невидимий хлопець і я. Ми перетнули ліс де стежка була чистою і широкою, наче колія в державному заповіднику. Потім вийшли на посмуговану акуратними садками простору Галявину, де бояли квіти і, нарешті, дісталися до будинку. Я зачудовано витріщався на нього. І не тому, що він видавався моторошним, ні. Він був прекрасний. Усе тут було до ладу і не видно жодної розбитої шибки. Вежки й димарі, похилій облуплені в будинку, баченому мною раніше, тепер упевнено і гордовито стрімили в небо. Ліс, який колись ніби пожирав його стіни, тримався на поштивій відстані. Стежиною, викладеною кам'яними плитами та свіжефарбованими сходами, мене привели до ганку. Здавалося, Ема вже не вважала мене джерелом небезпеки, але перед тим, як зайти всередину, таки зав'язали мені руки позаду. Як я зрозумів, більше задля того, щоб повихвалятися. Вона удавала з себе мисливця, який повертається з полювання, а я був її здобичу. Вона вже завела мене всередину, як Мілард зупинив її. «Його черевики заліплені грязюкою», – сказав він. «Не можна наносити до будинку багну». У пташки істерика станеться. Мої поневолювачі почекали, поки я зняв із себе і кросівки, і шкарпетки, також заляпані багном. Потім Міллард попросив мене підкотити халяви джинсів, щоб не забруднити килим. Я так і зробив, і тоді нарешті Емма нетерпляче вхопила мене і проштовхнула у двері. Ми пішли коридором, який я запам'ятав заваленим розтрощеними меблями що ніде й кроку ступити, пройшли повз сходи, що блищали лакованою поверхнею, а крізь перила та з'їдальні на нас, крадькома поглядали допитливі очиці. Сніговий замет і стиньку зник, а на його місці з'явився довгастий дерев'яний стіл, оточений стільцями. То був той самий будинок, який я досліджував, але все тут відновили до бездоганного порядку. Там, де мені запам'яталися плями зеленої цвілі, були шпалери, дерев'яні стінні панелі та фарбовані веселими кольорами поверхні. У вазах стояли квіти. Похилі купки трухлявої деревини та матерії трансформувалися в дивани та крісла, а крізь високі вікна лилося сонячне світло. Хоча колись ці вікна були такі закіптюжені, що мені здалося, наче їх позаклеювали темним папером. Нарешті ми увійшли до маленької кімнати з вікнами, що виходили на задній двір. «Придивляйся за ним, поки я покличу директрису!» – наказала Ема Мілларду. І я відчув, як його рука міцно взяла мене за лікоть. Та коли Ема пішла, Міллард прибрав руку. «А хіба ти не боїшся, що я зжеру твій мозок і таке інше?» «Та якось не дуже». Обернувшись до вікна, я зачудовано витріщався. У дворі було повно дітей, яких я майже всіх упізнав з раніше бачених фотографій. Декотрі відпочивали в тіні дерев, інші грали в м'яч чи ганялися одне за одним поміж клумб, що буяли кольорами. То був саме той рай, який змальовував дідо Портман. То був зачарований острів, а це були магічні діти. Якщо це сон, то мені не хотілося, щоб він скінчився. Принаймні, тепер. На зеленому футбольному полі хтось буцнув м'яч надто сильно, і він застряг у гігантській фігурі якоїсь тварини, майстерно вистраженої з садових чагарників. Цих тваринокущів я завважив цілий ряд. Фантастичні істоти завишки з будинок, вони стояли немов вартові охороняючи його від лісу. Тут були і крилатий грифон, і кентавр, що став дибки, і русалка. Погнавшись за втраченим м'ячем, двійко хлопчиків підбігли до підніжжя кентавра, а за ними маленька дівчинка. Я миттєво упізнав у ній летючу дівчинку з дідової фотографії. Тільки цього разу вона не летіла, а навпаки, пересувалася так повільно, Наче якийсь тягар заважав їй відривати ноги від поверхні землі. Підійшовши до хлопців, вона підняла руки вгору, і вони накинули їй наталію петлю з мотузка. Потім дівчинка обережно вислизнула зі своїх черевиків і враз злетіла до гори, немов повітряна кулька. Це видовище приголомшувало. Вона піднімалася, аж поки мотузка на її талії натягнулася. І дівчинка повисла на висоті десяти футів, стримувана двома хлопчаками. Вона їм щось сказала. Хлопці кивнули і попустили мотузок. Дівчинка повільно піднімалася вздовж одного боку кентавра, а опинившись на одній висоті з його грудьми, просунула руки крізь гілки, щоб взяти м'яч, але той міцно застряг у заростях кущової фігури. Вона поглянула вниз і похитала головою, Хлопці, змотуючи мотузок, опустили її на землю, де вона знову вступила у свої надважкі черевики і відв'язала мотузок Віталій. «Насолоджуєшся виставою?» – спитав Міллард. Я мовчки кивнув. «Є набагато легші способи витягнути м'яч», – сказав він. «Але вони знають, що в них є глядач, і тому грають на публіку». А тим часом до кентавра підійшла ще одна дівчина – їй було років 17, і замість звичайного волосся на голові вона мала щось типу гнізда, яке відростало вниз безладними кучерями. Вона нагнулася, вхопила кущову фігуру за довгий, вкритий густим листям хвіст, накрутила його собі на руку, а потім заплющила очі, наче зосереджувалась. Замить я побачив, як рука кентавра поворухнулася. Вдивляючись крізь скло, я прикипів поглядом до зеленого куща, подумавши, що напевно рука від вітру ворухнулася, але раптом пальці кентавра повільно стиснулися і розтиснулися, наче до них поверталося життя. Я отетеріло спостерігав, як велетенська рука кентавра зігнулася в лікті, потягнулася до м'яча, витягнула його і кинула вниз дітям, а ті радісно застрибали. Гра почалася знову, а кудлета дівчина відпустила кентаврів хвіст. І той закляк, наче нічого й не було. Дихання Мілларда затуманило шибко біля мене. «Не хочеться бути нечемним, сказав я. «Але хто ви, всі ці люди?» «Ми дивні», – відповів Міллард, злегка здивувавшись. «А ти хіба ні?» «Не знаю, навряд чи». «Який сором». Ти навіщо його відпустив? почувся позаду нас суворий голос. Обернувшись, я побачив на порозі Емму. "Добре, я сама", вона схопила мотузок, яким були зв'язані мої руки. "Ходімо, директорка готова з тобою побачитися". Ми знову перетнули будинок і знов у прочинені двері та з-поза диванів на нас крадькома поглядали очиці, а потім Увійшли до залитої сонцем вітальні, де у кріслі з високою спинкою, яке стояло на вишуканому персицькому килимі, сиділа поважного вигляду дама в мережевих рукавичках. З голови до п'ят вона була вдягнена в чорне, волосся на її голові було заколоте бездоганно круглим вузлом, а високий застібнутий комірець туго стискав її горло. Вона була так само витончено-охайна, як і будинок. То була пані Сапсан. Емма вивела мене на килим, прокашлялася, привертаючи увагу, і розмірений ритм в'язальних шпиць пані Сапсан враз урвався. — Доброго дня, — сказала дама, підводячи погляд. — Ви, напевне, Джейкоб. Емма ошелешено витрішилася на неї. «Звідки ви знаєте його ім?» «Мене звуть директорка Сапсан», сказала дама порухом пальця, перериваючи Ему. «Хоча, якщо волієте, і оскільки ви ще не перебуваєте під моєю опікою, можете називати мене просто пані Сапсан. Рада, що нарешті ми познайомилися». Пані Сапсан подала мені руку в чорній рукавичці, а коли я не зміг взяти її, щоби поцілувати, вона помітила мотузку, якою були зв'язані мої руки. «Пан Ноблюм!» – скрикнула вона. «Що це таке? Хіба можна так обходитися з гостем? Негайно, звільніть його!» «Але ж, директорка, він шпигун, брехун, та ще бозна хто!» І, кинувши у мій бік, підозрілий погляд. Емма щось прошепотіла директорці на вухо. «Та ну, пан Ноблюм!» Сказала директорка, дзвінко розсміявшись. «Яка дурниця! Якби той хлопець був витвором, то ви давно б варилися у його каструлі для супу. Звісно, він не хто інший, як онук Абрахама Портмана. Ви лишень погляньте на нього». Я відчув полегшення. Може, мені взагалі не доведеться виправдовуватися і пускатися в тривалі пояснення. Бо ця жінка явно на мене чекала, Ема була заперечила, але пані Сапсан змусила її замовкнути, кинувши на неї спопиляючий погляд, від якого і листя на утих підстрижених кущах зав'януло б. «Що ж, гаразд!» – зітхнула Ема. «Але потім не кажіть, що я вас не попередила!» І кілька разів, смикнувши за мотузку, вона розв'язала вузол на моїх зап'ястках. «Ви маєте вибачити, пані Блюм». Сказала директорка, коли я стояв, потираючи занімілі кисті. У неї проявляється схильність до театральних ефектів. Та я встиг помітити. Емма недовольно скривилася. Якщо він і справді той, за кого себе видає, то чому ж він тоді не знати елементарних речей про контури, не знає навіть, у якому році він є? От візьміть і порозпитуйте його! Не не знати? «А не знає», – поправила її пані Сапсан. «А кого я розпитуватиму, так це вас, міс. Завтра вранці про правильне вживання граматичних конструкцій». Емма аж застогнала з передсердя. «А тепер, якщо ви не заперечуєте», – сказала пані Сапсан. «Мені хотілося б переговорити з паном Портманом сам на сам». Дівчина знала, що сперечатися з директоркою – марна справа. Зітхнувши, вона рушила до дверей, але раптом зупинилася і зиркнула на мене через плече. На її обличчі я помітив вираз, якого не бачив раніше. Вираз занепокоєння. «І ви також, пане Нулінгс!» – гукнула пані Сапсан. «Я вас теж відпускаю. Виховані люди не підслуховують чужих розмов». «Та то я затримався, щоби спитати, може вам чаю принести?» – відповів Міллард виправдувальним тоном. «Та мені здалося, що він трохи підлизень».